Пускаєш прибульців і супроводжуєш їхні перші кроки в притулку. Вони не помічають твого простого обличчя з глибоко посадженими сірими очима, запалими щоками. Ти засліплюєш їх своєю значущістю, бо ти той, хто відчиняє двері для порятунку, тримаючи перо в руці. Без пера і товстої розлініяної книги з пожовклими сторінками – в обтріпаній палітурці із запахом вогкости, ти зникаєш і годі тебе віднайти у цьому краї. Втім, для того, щоб увійти, не потрібні ні перо, ні книга. Так гадає Антон, чия поверхнева свідомість обмежена невеликим простором кімнатки біля східних воріт. Але в глибину вона сягає дуже далеко. Коли волає на поміч дзвінок, він опиняється під владою сну, який збудив його на світанку так само, як щойно збудив дзвінок, відірвавши від пильної роботи. Коли вмієш добре косити, можна не думати про роботу, а про щось інше. Це приємна річ. Лі ось уже багато років пробує навчити його запам'ятовувати сни, концентрувати увагу, мандрувати душею. Але Антон поганий учень. Сни для нього порожнє місце яке буде довго заростати і гоїтися. І Антон подумав ще таке. Ось чим я врятуюсь після зустрічі з прибульцем. Докошу траву, подаю кіз, а ввечері дочитаю книжку. Добре, що я вмію читати. Книжки заповнюють найбезнадійнішу порожнечу. Так само відчуджені від власних авторів, як і моя книга, бо їх написало саме життя. Це я вмів завжди покірно схилитися перед долею, не втручатись у плен днів і ночей. Лі підійшов до вікна і подумав, якби я був писарем східних воріт, то жив би, як і Антон, у постійному напруженні, вважаючи кожну зустріч невчасною. Ось він іде, трохи згорблений. Відклавши косу, перетинає сонячну смугу, що під вечір зникає, а зараз чітко креслить межу поміж тінню саду і тінню муру. Йому не так часто доводиться виглядати з вікна, як мені. Він весь час порається то на городі, то в саду, іноді відчиняючи ворота тим, хто стукав уже в усі двері, але жодних їм не відчинили. Коли зітреться сонячна смуга, не буде жодної різниці між травою. Так само не існує великої різниці між мною і Антоном. Я міг би сповняти його обов'язки, а він мої, бо живемо так близько одне від одного, що наші тіні передиваються одна в одну. Для тих нещасливців, що прагнуть притулку, аби перебути важкі часи, наше життя схоже на позбавлене руху. Але хіба вода в джерелі не рухається? Побіжний погляд не здатив осягнути рух. Ми з Антоном пізнаємо обидва світи через слова. Це пізнання також болісне, від нього кривавиться серце. Хто пізнає через безсилля, той пізнає безсилля. Хто пізнає через зраду, той пізнає зраду. Хто пізнає у владі, той пізнає лише владу і нічого більше. Так народжується ілюзія, викривлений образ реальності. Люди дивляться крізь брудні шибки і бачать світ брудним. Я стою коло розчиненого вікна, а мій приятель відчуває біль від чужих слів, напнути як струна. Я ніколи не питаю, він не відповідає. Однак мені все відомо, хоч я й не чую слів, що їх писар, східний воріт та прибулець кажуть одне одному. Прибульці недовірливі і боязкі, а раптом не пустять до притулку. Антон же боїться їхнього страху. Цієї миті він наділений побіжним поглядом, забуваючи, що все закінчиться добре. Прибулець залишиться неодмінно, бо він сам знайшов дорогу до притулку. Писар східних воріт пробує розшпилити собі комір, бо серед товстих стін йому важко дихати. Гудзик відривається, котиться по підлозі. Наразі вся ця вистава, де він власне зайвий, перестає бути виставою. Який же той прибулець? Якби це були вітер чи птах, Антон уже давно повернувся і зайшов би до Лі випити чаю, а вже потім брався до роботи. Лі з усмішкою, що, власне, ніколи не покидала його обличчя, але цього разу була просто виразніша, подумав,